kitabu cha wakorinto wa pili mlango wa kumi na mbili hii ni sehemu ya pili yenye kichwa cha somo kinachosema na watafuta ninyi sitafuti vitu vyenu na watafuta ninyi sitafuti vitu vyenu ah uh, somewa mistari mingi kuanzia mstari wa moja wa wakorinto 12 au wakorinto wa, wa pili mbili mpaka mwisho wa mlango Eh mbona ni mstari wa 21. Mistari mingaadha kama kwa misari 10 na 2 hivi au misari 11. Moja. E, moja yes. Um, e, hoja kubwa tu katika haya maandiko kama utangulize tu. Hoja kubwa ni nini? Paulo uh, anaendelea kujadiliana kwa fundisha kwa kuhubiri wa Korinto, kukuhubiri wewe, kuuhubiri dunia, kunuhubiri mimi. Eh uh, na ni watu ambao wanaonekana kidogo inavyoonekana kulingana na maandiko yanavyotiririka kwa vitavyote viwili hivi hapo wa kwanza na wa pili ni watu ambao walikuwa sio uwepesi sana wa kumsikiliza alikuwa anafanya kujadiliana sana nao wakati mwingine kama kutumia lugha ya kama ya kuwashangaa kama vile hawabadiliki Na ndivyo manadamu alivyo huwezi kuwashangaa na sisi wanadamu ndivyo tulika. na labda umekuwa hivyo hiyo kusudi wa mfano kwetu sisi ye jinsi ya kushughulika na mtumbaye haiko tariki kubadilika lakini usikate tamaa Ukaendelea Kwa hiyo tunaona Paulo ana, ana katika maandiko ana anasema anaenda kwao kwa mara ya tatu. Na maelezo haya yataendelea kwenye mlango wa kumi na tatu wiki ijaya kwa neema ya Mungu. Atasema ninakuja tena kwenu kwa mara ya tatu. Alikuwa anaenda mara nyingi nyingi. Kwa sababu so, alikuwa na mahuduma sehemu nyingine anaenda Thessalonike, aenda Rome, anaenda wapi sasa na hapa anafika pale. Anasema Uh, nitakapokuja kwenu msihangaike labda mnadhani kwamba nimekuja kutafuta vitu, uko nimekuja labda kukusanya michango fedha na nini. Mimi kitafuta ni roho zenu. Mm. Eh, nataka mkamilike katika Kristo. Mm. Na haishi kwenye roho. Tunatakiwa tumpe Mungu wetu roho ndio na sio kumpa kimsingi kukubali. Kristo eh uh, uh, uh, Kristo ndiye amejitolea kwa ajili yetu. Basi tupokee. Na natupokee kwa roho na ikikupendeza na ikibidi iki na actually sio kibidi ni ni vema tumpe na miili yetu yamkini hao wa, wa, wa Korinto walikuwa ameokoka walio wengi walikuwa waamini Kristo lakini miili yao ilikuwa migumu kufuata sehemu nyingine Biblia nasema katika hata sehemu Friday Nasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu Eh yeah. sio neno zuri sana la kutukuzwa kwamba bwana eh watu wanapendaga hivyo sitar kwamba bwana okay. mimi roho yangu iko vizuri lakini mwili ndo dhaifu yani hata makosa ni mwili hapana mwili nao natakiwa ufanye nini ufuate Umlingane Paolo na Kristo kwa hiyo paulo anakuja nasema bwana mimi nakuja kwenu msioni kama labda nakuja mara ya tatu mara ya nne labda mkadhani kwamba huyu jamaa anakuja kukutafuta tafuta kitu fulani hapana nakuja kuzikamisha roho zenu na zitafuta roho zenu na kwa Kristo sasa moyo uku nyuma litanguka kusema sema niliwaposea nilimposea Kristo bikira safi. Nasema hizi roho ni Kristo kama Bikra safi. Na nataka ule usafi utunzwe hata mwisho haya, hata uzima wa milele. Na niko pamoja na neno hili. Kwa hiyo ndio hoja hiyo. Eh Unaweza kusema ujumbe unaotoka hapa mkubwa ni nini? Labda ni, ni, ni watu wanaofanya kazi ya injiri Labda ni roho yako wewe kama wewe mKristo moja moja kinachotafutwa kwako huduma ya Mungu, huduma ya Roho wa Mungu inakuwa inatafuta wewe na roho yako sio mali zako. Lakini katika uhalisia makanisa leo yanatafuta nini kwa Wakristo wao? Yeye pesa kale tafuta utajiri na maali nyingine vitu vyote vya thamani eh unaweza ukakuta kuna kipindi leo ni siku ya mavuno yani wanaweza wakaenda mpaka shambani kwako kwenda kuangalia ulipanda nini usinde ukamwambia tunataka tuone kile basi eh hemble hakika unajua unajuta mtu hajala hata kakuku kake na yeye mwenyewe wewe mimi tunasema mtendakazi ana jukumu ana haki ya kwa kwanza kula yale matunda Mtu kwa mtu kama ni pindi labda biapavuno si na nini labda ana tukuku wake tu tano hajawahi kula kamoja kwa sasa kitula labda kamoja moja alitakiwa akauza yapeleke mtoto amnunulie kapela shule anachukua lile lijogoo kubwa naenda analiwekwa kwa wakubwa wanaenda kujaza vitambi vyao hakuna ubaya kwa watumishi lakini lakini mambo yote yafanyike katika haki Ndiyo sababu Paulo anawambia anasema mimi inaonekana mnaanza mkadhani kwamba nakuja kutafuta vitu kwenu hapana nazi tafuta roho zenu ikiwezekana vitu vyenu vyote. Anawambia anasema hivi kosa la lilikuwa ni nini kwenu, kwenu. mpaka ikaonekana hamnitaki tati. Kwa sababu niliwahubiri njiri bila gharama yoyote. Na ndio alichosema kwenye wiki iliyopita mlango mlembi. Unasema unaona kama hiyo hoja tumeshaisikia mara nyingi. Ndiyo inasema tena mara nyingine. Kwa hiyo hiyo hiyo kini sio vitu hivyo vimeviko tofauti Amina hi, zaki roho hii huduma za kiroho leo hii mtu hawezi okay tuna jukumu la kuwezesha kazi ya Mungu na mtu anataka ajifanya anataka hizo duniani bila kazi ya Mungu kuitolea gharama ni makosa lakini kabla sijaanza kusema huko ambako sio tatizo kubwa tatizo kubwa ni hawa wenye eh wenye wenye huduma wenye watendakazi katika huduma kujikuta hata huduma yenyewe umeiweka pembeni wanashughulika na biashara za wanadamu eh Yesu alipofika kwenye hekalu la Yerusalemu kwenye Yohana 2 alikuta kalisani uh, hekaruni shughuli yao endelea ni biashara biashara akasema hizi biashara ziende mbali akazipiga mateke akafanya kitu ah akasema hii nyumba lengo lake ni nyumba ya sala. Ngine nini imefanya pango la wanyanyaji. Na leo, leo hii katika imani za wanadamu katika mahuduma ya huduma za ki, za madini dini yao ni mapango ya wanyanyaji. Havikuisha wakati wa Yesu. Hicho alivyenda kukoma. Eh, hoja nayo kuja ndio hiyo kwamba eh ambayo tunakwenda kitu inasema na watafuta ninyi roho zenu sitafuti vitu vyenu Nanije tunachofanya hapa? Eh, hiyo tunachofanya hapa. Hey. Eh. Hapa hatu na mtu anayokuja hapa na gari akaja kwenye we, ibada akiwa na gari. Lakini kama ungekuja watu hata wana magari, tusingeweza kutoka hapa tukasema tofauti. Hapana, tungewataka Roho wa Bwana kaenda ndani yao wajue kweli wajue ukamilifu wa Mungu na nini hayo magaliao ayaendeshe vizuri na tungewaombea kama alikuwa nayo mawili yawe saba lakini wako mada zaidi katika mambo ya Mungu Amen Amen, Amen. Amen. Amen. katika vipengele mimi kwanza inasema yote vinajibu hoja hiyo kwamba lengo la injili lengo la huduma ya kiroho e eh, isiwe ni majengo Utajiri vitu vinavyoharibika kati. Hiyo vitu vije kama binu nasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake na vingine wote mtaongezewa kama ziada, kama nyongeza jiongezewa, surplus. E. Eh, Laikuwa mbii. Kwenye dini za za wanadamu ufalme wa mbinguni ndio umekuwa ziada. Umekuwa nyongeza. Vimegeuzwa nje ndani ndani nje, kichwa chini miguu juu. Amen. Amen. Tumetuliza kuangalia vile pengine pengine chaweza kusema e, mtu akiwajibika vilivyo basi atiwe moyo. Mtu anayotimiza wajibu wake hatakiwi kuabudiwa kusifiwa kwa maana labda ya uchawa na nini leo hii ni uchawa. Mtu hajafanya chochote lakini kila mtu ni chawa Taifa la Tanzania wana wanadamu wanakuwa machawa katika kila namna. bila nakujali mkubwa na mdogo. Lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba mtu anapotimiza wajibu wake vizuri atiwe moyo japo kidogo tu. Eh. Sasa unasema kwamba hii hoja inausikaje na kile kichwa kikubwa kinacho sema na zitafuta roho zenu badala vitu sio vitu yenyewe. Eh ni maandiko yanayoleta yanaungana yanatirilika huko baadaye tunaona kipengele hicho kwa undani zaidi lakini tuanze na hiki kinachoanza kwa sababu yote ni habari ya utumishi ni habari za utumishi anasema katika ku, kuwatumikia nimetimiza wajibu wangu eh nimefanya kazi kwa bidii na nimezidi uliokuwa ni wajibu wangu basi badala ya kunidharirisha na kunikatisha tamaa mnitie moyo nicho pare nitaomba bado hapa asema katika kutimiza wajibu wangu naweza na ni, mtimo mtie moyo tia moyo lakini vile vile naomba mwelewe lengo sio kama natimiza wajibu katika kujitajirisha Kujinufaisha au kutafuta vitu vyenu ah kuwa ni katika kuakamilisha ninyi mbele za Mungu wenu. Mm. Amen. Isheru wa moja, anasema. Kwa moja anasema nimekoa mpumbavu Wakati mwingine hiyo lugha mimi hii nikili naipenda ya mtu kuji kesegani kama unajitukana vile ni kama nimekoa mpumbavu ungewa angeambia watu wengine angekoa amewatukana lakini ana anajisemea mimi nimekoa nimekoa mpumbavu ninyi mmenilazimisha maana ilinipasa nisifiwe na ninyi kwa sababu sikuwa duni ya mitume walio wakuu kwa lolote Nijapokuwa si kitu kaza nilele na hapa alivyomalizia sentence ni japo kuwa si kitu. Mara kipi Paulo hajihesabi wa Mungu yote. Hao wanadamu yote mcha Mungu. Wanadamu yote wakini anatakiwa asijione ni kitu sana. Inana kwa mba, ni Inanaweza kunihukumu kwamba ni ambao tumekuwa tunahudumu hapa nimekuwa najiona ni kitu sana mimi mbele yenu. Pala ye nadhani kani nilikosea hapa na pale katika hilo ndio na labda hapana ndio lakini si kukutaka kujiona kwamba nina kitu au ni kitu chochote kitamani nasema, Simba waza mimi nimekuwa mpumbavu nitaeleza kwa nani anajiita mpumbavu nitaeleza baadaye kitu lakini nasema ili tataki ninyi ndio mlionilazimisha niwe mpumbavu kwa sababu nilitakiwa ninyi nipate nitiwe moyo na ninyi lakini hamjanikia moyo kwa lolote eh? hata kama mimi si chochote lakini kuna kitu nikifanya kisaidi kutoa moyo au angalau kutambuliwa kuonekana na watu akakigundua kwamba ni Paulo kuna tiyo. kitu amekifanya kati yetu tumishi wa Mungu afanye kitu kati yetu nasema hamu kufanya hivyo nikalazimika kuwa mpumbavu wa kuanza kujisifu sasa alikuwa anayejelea milango iliyotaura hasa mlango wa moja na hata mbili hapa kati kati aliposema anasema ni namjua mtu mmoja na alimjua mtu mmoja miaka kama 14 iliyopita ambaye kama alikuwa katika mwili sijui kama alikuwa katika roho sijui mungu ajua na nini alisema huyo mtu alichukua mpaka bibu ya tatu aka aka akaona maono ambayo mwanadamu haidhuru kuyaona haya hayasiyo haya yasiyo haya tamukika alisema mtu kama huyo nitajisimu kwa ajili yake alikuwa anajisema ye lakini alitaka kutumia lugha ambayo haiko wazi ili kusudu watu asije wakasema eh Paulo naye Nambi, mbona ndo na kwanza ndio shafika huko? Eh, huyu e, sasa naye kazidi. Agaona hapo naoni nimsemeye kama mtu mwingine. Msijiwakani hesabu vinginevyo. Lakini nyumba kidogo kwenye mlango wa moja Maka mkaone mlango wa 12 ukilopita. Eh, uh, uh, uh, wakati ile ilopita mnakumbuka tuliona kitu kile chotu tunasema naliwekewa muiba. Eh, inaanza kwenye mlango wa 11 badala iwekewa mwiba katika utumishi uliotukuka hatusome historia ni kusudi tujue alifanya mtumishi petro by the way wiki kwa neema baada ya kitabu hiki kwa neema tutaenda katika kitabu cha petro eh, ni litatu kwenye lakini basi kwenye petro kwanza na kuna muhimu sana za kujifunza mapema eh, kwa hiyo kwa hiyo um, hawa anasema, na mtumishi yote yule ambaye anamjua Mungu wake vizuri anasema eh ni utumishi wangu si kitu belela. Ma muda wote lazima tusi. Kuna mtu mwingine anaenda anafanya kitu kizuri afa anataka kikae kinaimbwa. Haa. Hapana. Lakini kutiwa moyo hapa na pale ni kitu muhimu. Paulo alisema kwa sababu ilionekana kuna watu wa, watu watu wa njiri washindani washindani wa neno la ya neno la Mungu wakawa kama vile wanajaribu kuitweza kazi ya Paulo ili kusudi iwezekana katika kuitweza kuishusha kuithiri kudhalilisha ili kusudi iwezekana watu waondoke kabisa watoke humo Paulo akasema hapana ngoja na mimi niwaoneshe nilichokifanya akataja inango wa moja mwishoni akataja kazi alizozifanya za mbele za Mungu ambazo kwenye macho ya wa dunia wala sio kwamba ni sifa kubwa lakini mbele za Mungu ni sifa kubwa akasema kama nikuvunjikiwa meli ukikwa meri kama ni kukosa makazi kama ni kupigwa mijeridi kila kitu kwa ajili ya injili anasema kama nikutembea nitembea karibu mabara matatu. E, nikiwa nafanya kazi ya utumishi wanasemwa alipotaja ile orodha na mambo mengine yanayofuata baada ya hapo jinsi alivyopereka mpaka mbingu ya tatu na nini ndo anawaambia anasema nilipokuwa nasema yale mambo kimsingi nilikuwa kama ni mpumbavu eh nilitakiwa ninyi kwa kazi hiyo ifanya muweze kunipa aina fulani ya ya ya, ya kunikea moyo na kunipa heshima ili kazi yangu isije isi, isi, ikapingwa ika, ika, ika, ika ikaharibika kwa hiyo nikalarazimika vile kuji kujisifu mwenyewe. Nipa unaposoma msara wa moja nimekoa mpumbavu, ninyi mmelemzimisha mada, ili ili nipasa nisifiwe na ninyi kwa sababu sikuwa duni ya mitume waliokuu kwa lolote Nijapokuwa japokuwa mimi si kitu. umetuno pata nini? Jume pata ni kwamba tu hata kama ni mambo tu ya kawaida ya duniani, labda ni mzazi. Kama mzazi wako labda Anatimiza wajibu wake vizuri. Kumbuka kuna wazazi wengine anajua tu kumleta mtoto duniani, afanye kingine baada. Anatimiza wajibu wake vizuri anafanya nini? Malaa watoto anatakiwa kumpe aina fulani ya heshima aina inayo, inayo ambayo ni nini? Ni kama ni ndio ndizo sifa hizo. Mtu unapomheshimu kwa kazi nzuri manake ndio uhitaji hata kumsifu kwa kwa kaneno. Fanya kwa vitendo. Lakini kwenye utumishi pia kuna ina tumishi si wajui wengi lakini akitokea akawa mtu akajituma Akafanya kazi basi watu wamtie wam, wam moyo ili kusema lazimike sasa ye mwenyewe kuanza kujitia moyo mwenyewe. Sio rahisi kama mtu kujitia moyo mwenyewe. Eh? Lakini vile vile Kristo anatutia moyo. Um Pole zaka, gagalabla ni mzazi, baba, mama eh au hata bosi wako kazini akatimiza wajibu wake vizuri sio mabosi wengi wanaotimiza wajibu wao vizuri labda anangalia labda anajali maslahi yako vizuri labda anakulipa mshahara wako kwa wakati kuna wengine ana anajua kukupa kazi hajuku kulipa unafanyaje mimi nikuukuta yuko sehemu anadai mishahara mitatu unajiuliza anakula nini sio mshahara wewe au utoshwa wa, wa, wa mwezi mmoja lakini kama yupo naye timiza wajibu wake vizuri Anakulipa wakati kama mababu na wewe unatimiza wajibu. Kwanza sifa nzuri ya kwani tokaye ni kufanya kazi kwa uaminifu. Kwa bidii na tija. Isara mbili anasema toka tunaangalia kingine kidogo inachosema eh mtu anapowajibika na kutimiza wajibu basi atiwe moyo. Ngaha kidogo Isiwe kusifiwa isiwe uchawa ugonjwa mkubwa gamsamba muingia Tanzania na moja kwa moja kuna magonjwa yanayoingia hatokaji sioni huu ugonjwa uchawa kama utakuja kunyoka kwenye hii taarifa na sidhani kama kuna inji inakaribia uchawa kiasili sijui umetokea wapi ugonjwa unatokwa kwa mtu mwingine unaenda kwa mtu kama ni kwa mkiza sasa hapa Tanzania umetokea chigani si jawai kusikia Kenya kwa majirani zetu ndio swala jingi sasa anasema kwa anasema kweli ishara za mitume zilitendwa katika tienu, katika saburi yote kwa ishara na ma, ajabu na miujiza anasema mtume kusoma sehemu nyingi eh sina muda wa kwenda sehemu mbalimbali lakini Yesu alipowatuma mitume mlango wa kumi wa matayo. aliwapa nguvu ambazo watu wengine hawakuwa nazo Yaani wewe ukuweze ukakutana na mjoka mkubwa, wewe jiulize ile mijoka mikubwa. Unalishika kama kama unashika e, e, mti tu ambao hauna madhara. Unashika li mjoka. Aliwapa ansemaye kushika nyoka na njige na e, nge mge hiyo. Eh. Azima hizo ishara za kuundo hizo ni za ishara kwamba kweli ni mitume wametuma. Mtume simta leo tuma. Yes, watu wanasema nendele ni mkafanye hivi na hivi na. Lazima hizo ishara ni zifanye kati kati yetu, si kupungukiwa na kitu chochote. Kwa nini basi mnaniadharilisha? Paka nilazimike lazimike kuanza kujisifuru mwenyewe angalau kujaribu kuondoa hali ya ya kujaribu kutweza kazi nilioifanya. Baki sometimes sikiliza, mtu mwingine anaweza katweza kazi yako akatweza bidii na nini? Ukasema ah hamna shida, lakini wakati mwingine nenee katwezo mpaka ikafutika. Eh hey ikafutika labda labda tuchukulie labda ni baba akaenda akijitoa mtoto wake akamlea mtoto akalia baadaye akatokea leo huko na ugomvi kati ya wazazi wa kike na kiume hapo baba edo hakuwa na kitu anapokana baba mtoto kaondoka anafikiri baba yao hakufanya kichochote au hata kimechaka japo mara nyingi kwa upande mtoto anaambia mamake yake mama kwamba baba hakumsaidia chocho anajaribu kuitweza sio sio nzuri eh hata wema tende ya mitume Paule afika same Friday watu wanakuja na wagonjwa wa, Paul afikita kivuli chake ki, ki, ki, kigusa yule mtu au ki, kimaoke yule mtu mgonjwa napona Nasema hizo ishara zote ni kitu gani mlichofungukiwa ambacho mkesema kwamba yaani tungepata mitume wengine wa huduma njiri bora kuliko pale nasema kama mtafika same Friday akipita same Friday kivuli cha jua kikio mtu anapona sasa hapa inatoka kukua, haponi tena kwa imani ya yule mwenye kupona japo ipo kidogo mpaka mtu aneletwwa pale lakini ni imani iliyokuja ndani ya huyo mtumishi lazima sasa hivyo vitu vyote virifanyike ni kitu gani ambacho mpaka mnaanza kama kunidhalilisha au hata kutu, kutambua kazi yangu ni kitu gani ambacho mlipungukiwa Mkatamani mhudumiwe na wengine mimi ni kitu gani ambacho sikuwafanyia na anakuja mbele na anawaambia walepo danganyika anawaeleza na ili neno sio kusema kama niandiko kihistoria akiwaeleza wale anakueleza wewe na mimi na mwingine wote inalioipo leo na ajaye mm. eh anasema usaliumbe tatu anasema maana ni kitu gani nilichopungukiwa kuliko makanisa maana ni kitu gani mlichopungukiwa kuliko makanisa mengine ila kwa kuwa mimi si kualemea Mnisamehe udhalimu huu wewe ni mali na hapa alipo baliyo. Unisamehe udhalimu huu. Udhalimu ni kama dhambi kubwa au nevu dhurma au no dharimu, dharimu dhurma. Eh ana tunia lugha ambayo haikuitumia kule nyuma Eh ni lugha kama ya ya kuwakebhi flani. Ni kebehi. Kwamba nilikuja kwenu Sikuwa mzigo Nilipokuwa nakuja sikusema tumeni ticket ya nini. Eh mniandalie hoteli e, nyota 3 au 4 na hata tano. Mi nilikuja kwa gharama zangu, nikahudumu kila kitu, sikumulemea kitu mtu yote. Hicho tu ndilo nilikuwa ndoko salamu. Ngoeme ku. mpaka leo mnaanza kukubaliana nami. Twai kustumiwa na watu kwa maali rekali kanisa kale zangaliambaro hawa ha kure hawatozi sadaka sasa hivi uh, kwanza ndani ya kanisa wito wa kwanza nini ni sadaka au ni wokovu tu uh, uliza hawa watu wanahubiri wokovu ndio wokovu wa kibiblia ndio ubatizo wa kibiblia ndio wanabatiza ndio wanapeleka watu kwenye maji mengi baharini ndio wanafanya kila kitu ndio wanahubiri injili lakini kwa salao tulisikia lile kanisa liko pale huwa hawatozi sana. Wale labda ni free Baada nimesema ni samia dhambi yangu ya kuto kuwatoza pesa, nikawafundisha wokovu. Anatumia lugha kama kuwa kebei, kebei yani kama mazeze taflari au wa ma... jamaa fulani ya ajabu ajabu. Nimesemea hukosa. Eh, kosa ni lowa kuwalemea ni kutokuwalemea. Hivi mtasipokulemea ni kama mtu sema kwamba mnisabeni sikupita nikakukanyaga miguu. Eh nilipita tu pembeni sikukanyaga nisabeni kwa kosa hilo. Hapo kuna kosa. Sasa kosa la Paulo, hilo kosa liko leo hii ikija njiri hivi kama tunalohubiri, isiyo imba fedha Isiyo imba fedha isiyo eh, jiinua. Watu sema ni injili dhaifu hiyo ni dhaifu dhaifu nitataka mtabani anajitutumua tu, akija tuchange pesa aje amevaa kiatu kinakuwa ndokio yaani kiatu yake kinangaa mpaka tunajiona hapo ndo utajua kwamba kiatu ki ndio injili sio paula anachowauliza bwana leo hii hata sitoka hapo ukali baya unaweza ukadanganyika kama hawako ni una tamani ile kwa mhubiri yaani ni yule ambaye anakuja na anawadanganya danganya eh anawadanganya danganya huyu anayekwambia kweli wakati mwingine kaja amejishusha na huku nyuma ametumia kitu lazima hmm. ni japokuwa si kitu yani si mtu wa kujiinua kwa <tos> hivyo wa leo asiojiinua hata akitoka akakwambia sema jamani tumekuja mbele yenu sisi ni watumishi na nini Mchunguze vizuri nyuma yake kuna kujinua kukubwa sana eh hey, atakuja alafu anakuwa jamani mungu wangu bariki sana ka sauti fly mababe maneno matupu hayo nyuma cho chake anataka aitwe mhasabu heshimaa mnadana baadad mtakakizi hajani lolo kwa ni choo kapewa na wanadamu gajitungie yeye Kajitungia ha, lakini ndadakwaambia kwamba ni anafika mbele analala chini. Hiyo ni huni unafiki. Hiyo hai na tofauti. Naweza kaniyo sada. Ngoja nieni katika mambo mengi. Ni ile same misali mingi. Ujumbe ujumbe nao, na nao katika hii mstari mitatu, sana 11 tatu nini. Anaambia ishara za mitume ni kwa nazo kosa leo kosa langu inaonekana ni kwamba nilikuja bila bila kuwa mzigo kwenu. Mpaka mpaka niwakanyage Huku Juma alisema akija mtu akiwatemea mate, akiwameza, akiwakanyaga gavaya kitu chochote, huyo mtu mko vizuri kabisa mnachukulia naye bila shida. Eh, mnachukulia naye hana shida. Hadi mnakubali. Eh. Akiwatemea mate akiwameza huyo ni akija mtu mbae hawakanyagi hajinui hawa, haji hawa, hawa sio mzigo kwenu huyo mnaanza kusema ah huyu mbona kama huyu amepoa sana huyu wewe mimi napenda mtu aliyepoa sio machachari kama moja yuko hapo nasikia kanisa lake nimefungwa eh leo naipas si. yaman nimesema hivi sio kama anauga mimi si, sihubiri siasa siku serikali leo fanya sijui hata imejui sijui ni mtu mdogo sana lakini naipa na na, na, na, na, na, nai, serikali siku 10 iwe imefanya hiki mbaya na hi. na, ni nani huko si tu huko ameji naye kwa tu bila shida Eh basi ninyi ni welevu mko vizuri hilo ndio ilikuwa ni kebe. Beno tu kwenye. Tusale twende kwenye hoja ya pili. Kwa tunaona mtu naye wajibika ambaye anatakiwa kutambuliwa na na, na, na sio kusifiwa kama machawa lakini kitoa moyo na kutambuliwa ili kusudi asikatishwe eh, tamaa asikatishwe tamaa. Hoja ya pili ambaye anabeba sasa ule ujumbe mkubwa wa, wa kichwa chenye kinachosema eh ninachosema ah um, uh, utafuta watu barera vitu eh uh, njiri leo zinatafuta watu Zinatafuta vitu watu ni nyongeza au wala hawahitaji robo zao sasa kama yeye mwenyewe roho yake hajaokolewa eh mtaweza kapeleka sema ambapo hajafika eh Hoja Hojaji anasema watumishi tafuteni roho za watu sio vitu vyao ndio hoja hii naambayo inabeba ujumbe kwani neno mistari mingi iko hapo. Kisura 14 anasema tazama hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu wala sitawalemea maana sitafuti vitu vyenu bali na nawatafutani maana haiwapasi watoto kuweka hikima kwa wazazi bali wazazi kwa watoto. Bado nasema mimi si mzazi wenu kwa maana mimi nimewaza katika Kristo. Mm. Ndiyo mzazi. Hata kwenye mzazi tu wa kawaida wa kimwili. Eh ni jukumu kubwa. Unajua kila mtu Mungu akikubariki mwanadamu utakuwa na waliokuzao nyuma yako, watu wazima, baba, mama, mababu na wale watu watakao tokea na wewe ni watoto na wajukuu kwenda mbele wako huko sasa ki ki kibiblia ki na kimungu wajibu wa huyu wa katikati mimi wewe unaenda mbele zaidi kwa wale wa wanaotokana na wewe sio kwa wale wanao waliokuleta duniani wajibu wa msingi ni kwa nini kwa sababu kama wale wa walio na wewe ni watoto wa tuku vituko kwenda mbele kama ukiwatimizia wajibu wao sawa ndio sasa hawa wa Juma hawa wa nao walitimiziwa wajibu na wale wa Juma yao zaidi kila mtu anakuwa na mbele wote mnaangalia upande wa kwenda mbele lakini ni jukumu pia la mzazi la mtoto kumta, kumjua kumsaidia mzazi wake na na, na watu wengine lakini mzazi zaidi Amin. na niko pamoja na mimi lakini msingi mkubwa sana ehhe anasema ni jukumu la mtoto ni jukumu la mzazi kuweka akiba kwa ya mtoto wake. Hivi kwa mtakiwa hapa akasema bana ngoja nikanunua kadi ziki kate vipande, haka kapiande nitampa mwanangu yule, haka nitampa yule mwanangu, sio? Mm -hmm. Ni jukumu la yule mtu kusema kwamba ngoja nindue tu vipande tuwili, haka kapiande nitampa babu, haka kapiande nitampa bibi. Ndio inatakiwa iwe? Mm Hapana, -hmm. ni yule wa mbele Eh Hawa huwa kukumbuki <tokie> kila mtu anawa, anasema alipotokeana anakoelekea. Ni kile alicho sema Paulo. Na sio kile sema Paulo pekee yake ndio linachosema neno la Mungu. Lakini huu sura ya 14 ni mrefu na una vitu vingi ndani yake. Ngoja tujaribu kuvi vi zaidi na kuzusanoa zaidi. Anasema hii ni mara ya tatu mimi kwa tayari kidogo. Anasema mara zote naweza kuja kwenu siji kwa lengo laku Mtu mwingine ana kakaa, akiona labda mrefu sija si, chinjo mbuzi vizuri yani sija mbuzi wa kutosha anasafiri ana na anaenda ana, ana, ana, kwa, kwa kwa kwa wakristo wake wa, ili asudi afike pale awe mgeni watachinjia kuku mbuzi na hata ngome Baada anasema pana mimi nikija mara hata kumi hii ni mara ya tatu. Si, si kosa mlo, mimi sikualemea na mnaona nilo kosa na nikija nita siji kuwalemea vile vile hata kama wadangiiita kwamba nako salao. Na, na ni e. kwa. wali watu waliopotoka. potoka mtu ambaye nakulemea anakupata faida gani? Eh. Waya ni niseme kidogo ambacho labda sikufahamu namba la kwanza. Kwa hiyo wale watu walipokuwa sad, na tunu, wanatununu kwamba atoe sadaka, hapa si tuna kikapu kimoja cha sadaka. Sio ndio? Sioyo fanya nikukipigia kelele. Sasa wao walikuwa wanataka ni zile kuna mtu mmoja alipiga hesabu kwenye kanisa, alifiki ni kanisa la Katolika sasa. Walijikuta wana aina saba au 31 za sadaka. Unijumisha sijeni za mama nani? Sijim Maria mtakatifu siji, bakita wa wapi? Usijana. Mnakuwa mnatu saba zote za nini? Tatu za nini? Eh, wao mambo ya fedha na utumishi katika hayo mambo eh ni kufundisha masomo madada ya lakini leo sina wito wa kuhubiri ni kwa ufupi ni kwamba eh, uh, watu watoe hata kwa nje mlango huu a, a, kitabu hiki mlango tena kujifundisha vitu vingi sana mlango wa nane, wa 9 tunafundisha masomo matano Jumatano na Jumapili tano, no, juma tano foolizo mlango wa nane tunafundisha masomo matatu mlango wa 9 kitabu hiki tunalenga kukimaliza kwa mtu uturiaongelea hayo mambo kwa undani zaidi. Mm -hmm. Eh, lakini leo sio watu. Leo hii ukienda kwenye makanisa, na nilishaeleza sababu. WaKristo wanataka mtu anayedai vitu vyao. Nisikilize vizuri. Asiegusa roho zao. Ne. elfu kumi kukupa lakini tuachie roho yetu endelee kufanya ushirikina ndereye kudu ufaya kujawa na tamaa na ulevi usiguse usitugusie roho ya usimbe bali roho ulevi na ushirikina lakini lete kikapu tutakuekea vifukumi 10 hiyo hawana shida baadazema mimi sitafanya hicho kitu nitakuja napambana na roho na zenu vikapu kinazo nitakuja suwale mei na mlisamee kwa kuwafanya ile kosa la kutokuwadai pesa nisamee na anawekebei Anawakebehi. kwa hiyo tumejifunza vitu vingi kwenye mstari, kitu cha kwanza jukumu ujumbe wangu ngone ujumbe nijipe mimi manangu atakacho nipendashukuru sitampa wajibu kwamba kuna wazazi wengine mpaka na natakiwa nifanywe hiki hiki na hiki anatoa mashauri kwa osa kubwa sana mm -hmm. eh hey. Aki, a aki aki aki ananisafisha kwenye bajaji si tamdai kwa nini hujanisafishwa kwenye Range Rover labda anaio mm hadha -hmm. eh kuna na mwingine anakwambia mtoto hana chochote hana hata lakini anamtia pressure anaweza hata kaingia kwenye kula rushwa au hata kuuza mali yake ili kushudu atimize tamaa ya yule mzazi wake ipo ndio mm -hmm. eh anaanza kukulinganisha huko mjini mliko ena na eh. Naona kijijini vitini wenzako walishajenga nyumba kwenye magorofa na wahesabu idadi walioingia na magari mapya na namba E na vitu gani eh sijiuko mjini nyemna kaka haja. Toto kitoka pale kama liko ameajiriwa kwenye idara hali rushwa anaanza kularushwa ili kusuluhatimize. Wewe mwambie hakuna mtu tena anaweza kukudai hicho kitu. Mzazi anaweza kukukosesha. Kana ndasema mimi ni semwi wengine. Mungu atatoto leo nipa ikifika wakati wakanipa chochoto atakachonipa au asiponipa. Kwani nitandae kuombea baraka. Sijui ikifika nitabadilika lakini sidhani kama nitabadilika kwa sababu neno la Mungu alibadiliki ndio ndio to my idea. Amin. Hey. anasema ni jukumu la mzazi kuweka kuweka akiba kwa ajili ya watoto sio watoto kwa ajili ya yeah mzazi manake paulo anasema mimi ni mzazi jukumu langu atakuja kueleza kwa nini atakuja kufafanua zaidi anasema ekio ningoje niisembe mbele nitasoma lakini nitamke anasema mimi niko tayari kutapanya nilicho nacho na hata kutapanywa nafsi yangu mimi kwa ajili ya watoto wangu katika roho nyinyi wa korinto nyinyi wa kristo wa dunia hii wewe kwa, nasema kwamba kama ninatapanya nilicho nacho na kutapanywa roho yangu na na kuhutapanywa roho ni kuhangaika sana niko tayari nihangaike kwa ajili ya ninyi watoto wangu katika roho na kimwili nivyo hivyo Sasa kama hili mtaweza kusema hili ni somo kubwa sana MuKristo akielewa hili wataishi sana kwa amani na watoto wake na wajukuu wake watakao kuja baadaye Sasa ukndatasema nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena lazima tena kwa furaha wewe Kobe unapokuwa ni mzazi ninapokuwa mzazi Mbali na kwamba naweza nikapewa kitu na huyo mtoto au na huyo mjukuu bali na kwamba naweza nikamwezesha wakati ninamwezesha ninatapaja natakiwa nitapaje kwa furaha Hapa tunaongelea zaidi mambo ya kiroho lakini na kimwili pia mimi naamini ilikuwa ina maana ya kimwili kwa nini ili kuzuni Paulo alitoka alipokuwa labda huko Efeso anataka wapeleke arudi kwa mara ya tatu aende aende Korintho Efeso ni Asia Korintho ni Ulaya Hawadai nauli hawadai gharama hawadai chakula cha njiani wala malazi anawapelekea njini naweza kusema hicho kitu sio cha kimwili sio cha kiroho pekee yake ni kimwili kwa sababu na gharama zimetumika poroga nyingine wewe baba wewe mama mimi najua watu ambao akitaka kulipa ada ya mwanai roho inamugorika eh inamchafuka bila sema unapotaka unapotawa e, unapo na hata kutapanywa wewe mwenyewe ni kwa furaha fanya kwa, kwa sababu wewe mbee huyo mtoto hakukua hakukwambia baba nizae mama ni, zae. ni kwa mapenzi yako na maombi yako ulimzaa katika kwa kwa nguvu ya Mungu baada ya kumfikisha pale unatakiwa umfadhilie vitu hivyo kwa kwa furaha Ukiwa unatapanya na kutapanywa maana kutapanya na kutapanywa sio jambo jepezi ni mambo magumu ni mambo ni kuumia kwa niaba yake Anasema nami mstari wa nami mstari wa na nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu na, na miili yenu pia. Mstari je na anaingiza hoja nyingine nzito kidogo ambayo nayo ni ya msingi sana sitaiongelea sana lakini tunatamani lije mihubiri kama somo. Anasema je kadiri nizidivyo kuwapenda sana Ninapungukiwa pungukiwa kupendwa anasema Paulo anasema mimi ninachokiona ni, ni Hivi mtu usipomwa kumlemea ukaona ule mzigo ambao unge alikuwa ubebe ubebe wewe hujampenda huyo mtu badala yake kubeba mzigo ukaubeba wewe Anasema sasa kwa kadi ninavyenda kubeba mzigo kwa ajili yenu ndiko kuwapenda huko ndivyo ninapungukiwa kuchukiwa yani upendo wangu unapungua sijaji kwa kadri ninadamu ina kuwapenda nabeba mizigo Natapanya na, na kutapanywa kwa ajili yenu ndivyo ndio ndo mnachonilipa hiki kuni na kudhalilisha na kusema kwamba si chochote na kuikataa njiri yangu eh kwa Kristo unaweza kutoa jumbe nyingi sana sihitaji kufafanulia nitakwambia kilichoandikwa tutajua namna kukitumia kwa maisha yako amen, amen. Eh hey, arasema msana 10 nasema lakini na iwe hivyo anasema kama iki ni lazimu kuchukiwa na ninyi kwa ajili tu na kufanya kazi ya Mungu kati yetenu basi we, hivyo, anje iwe hivyo nitafanyaje sasa wewe hio ni hoja muhimu sana I, m, i, Kama unafanya kazi ya Mungu unawajibika una, una, una ipasavyo ikakulazimu ikaleta kuchukiwa basi iwe hivyo Usilazimishe kupendwa kwa kuharibu na kupanga na kuunda ku, ku, njia nyingine. Anasema basi na iwe hivyo mimi sikuwalemea bali kwa kuwa mwerevu na aliwapata kwa hila. Anasema nilitumia mbinu ambayo watu wengine hawaitumii ya kuto kualemea, kuto kutofanya nini nikaupa injili bure. Mimi mgaji kutommedanganyika kwa sababu mmedanganywa na watu. Anasema mbinu yangu ni hila. Alitumia neno hila. Anasema niliwapata kwa ujanja na huku nyumba ndio alikuwa anasema same friends kumbe nafikiri mlango ya mlango ni wakondo wa kwanza yaani wakondo wa wa kwanza anasema same friend anasema sitawatoza kichochote na sitaki mtu yeyote aweze kubatilisha huku kujisifu kwangu kwa sababu yengine ni mepa bure asija katokea mtu akasema ah huyu huyu ni kwa sababu ni mepa gari nimempa marazi misingekuwa ame angefanya nini nasema pana mimi nitafanya kwa bidii zangu mwenyewe ili kusudi nisije nikashindwa nika mtu akaanza ku, kuzusha kwamba ni kwa sababu alileta ali, ali vitu vyake sema kwa jinsi hiyo nitatumika kwa bidii yangu mwenyewe yeye alikuwa hataki wa alikuwa anataka lakini walikuwa wako tayari wakimsaidia wanaleta na maneno eh na saba, je mtio yote nilie mtuma kwenu kwa mtu huyo na aliwatoza kitu na alimmoja Tito nikamtuma ndani nikamtuma ndugu yule pamoja naye je Tito aliwatoza kitu je hatukuenda kwa roho yeye ye ye yule katika nyayo zile zile anasema utaratibu ule ule tulotumia, kwamba hatu wa gharama na hii anaisema kwenye kitabu cha Tesalonike na sehemu nyingi nyingine hata kwenye nani kwenye matendo ya mitume wangu 20 wa sehemu fulani anasema anasema hebu naomba alipokuwa na, anawaaga wa wa, wa, wa wa Efeso anasema mimi ninaondoka miaka yote niliokaa pamoja na nini kuna mtu ambaye nilichukua ngombe wake au kitu chake chochote kuna ke, ke, ni, ni, ni, Asima, si kwa mtunye kulipa pesa yake na adhabu yake nikao ya nini vivyo hivyo wakasema pale asemwa si mnakumbuka kwamba ni mikono yangu hii ilikuwa nafanya kazi ilikuwa nafanya kazi ya kutengeneza ma, mahema asemwa si kwa hii mikono yangu tu ndo ilinilisha muda wote nilipokuwa naohudumia nilikuwa naohudumia kwa gharama nilizokuwa nazizalisha kwa mikono yangu mwenyewe yani nawapiga injiri na ndinafanya kazi ya mikono leo hii mtu mtakienda kapata ka kanisa kabati na na nani na magunia Anaanza kuvaa kisuti kilichopinda pinda pinda anaanza kula kondoo wake. Ana ndio ah ndivyo sivyo. Yeye kabisa. Pare na pamoja kwamba nilikuwa na makanisa mengi lakini ni kazi za mwenyewe ili kusudi lisije watu usije waka, wakaelewa vingine na sema kwamba ah yupo kati yetu lengo tu ni kwa sababu apate hela hii njini ni geresa tu Geresha geresha tu ah Azima niliwapiga njiri kambi sema nyingine anasema sina sikuwazuililia kujua ma, kusudi lote la Mungu miaka mitatu na nusu niliwahubiria tena kwa machozi mm -hmm. watena, mitu, wa tena mlangu wa 20 kile anachokisema hata hapa ndio mm -hmm. kwa pamoja na neno hili Bwana sema nilipomtuma Tito eh hii tunaona kwenye mlango wa nane anasema alimtuma Tito na ndugu wengine kile ndio leo kwa wapi waka na lengo walikuwa ni kwa ajili sio kwa ajili ya mahitaji ya Paulo na na na, na, na timi walikuwa wanapeleka msaada e, Yerusalemu kwenye yale makanisa ya kwanza lakini yani makanisa mapya yaliokuwa yamezaliwa madai me, ya, ya kolinto, la kwanza lilikuwa atukiia e, kwa na nini? watu walikuwa wakokufa njaa. Sasa wakasema jamani waje to tuto, toze Vincent kidogo tuwapelekie wale watu waokoke wanakufa. kufa kumetokea umetokeanjaa kubwa sana eh wanasema hata kule kukusanya hiyo michango Tulituma watu wengi kwa pamoja ili kusudi siekasema unampa mtu mmoja naweka mfukoni eh tulimtoa Tito na tukompa utaratibu kila mtu tunampa risiti tunatoa jumla hile hela tunasafirisha, vinafika kule zinagawiwa kwa utaratibu naamini kwa undani wanasema mmm, ndivyo tulivofanya na sisi tunenenda katika roho hiyo hiyo ya uwazi isiyokuwa na tamaa <tuhi> yenye kulenga kuwajenga eh yenye kulenga kuwajenga sio kuwaboboa eh tusome kwa mstari ya 17 na 18 na fa na mstari tusome mstari wa 19 nasema mwadha anasema mwadhani hata sasa ya kuwa tunajiuzuru kwenu mbele za Mungu twanena katika Kristo na hayo yote wapenzi kujenga, Eo, sali, ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi usali hii kwa na kwenye King James. Ni kwenye James ingawa ni niusome tena kuna nafani unahitaji ufafanuzi mstari wa 19 again think again in that we excuse ourselves unto you we speak before God in Christ but we do all things dear beloved for your edify. Okay mbokumboka mbaka swali taketi. Anasema kujuhuru kujuhuru anasema yani hatutafuti kama this. Hapa natumia Kiswahili kidogo kidogo kujuhuru kama kuacha kazi au ku staafu Ah, sitiwala je kutumia anasema anatumia excuse lazima nikama kuji kutafuta uzuru kuwe kama kujitoa au anasema msidhani kwamba mnatukatisha tamaa tufike sehemu fulani tuseme ah basi bado tummaliza na nao Anasema hapana bado kufanya kwa lengo la kuwajenga Mtu nyingine alikuwa anawapenda sana hawa watu. Ndadari katika kanisa bado alimsubua. Unajua ushakudua kuna mtoto anaza kusumbua sana, mimi niongee sana maana shakua na watoto wakubwa, biwa kwa kile haja wakubwa kasiiko. Si siiko kwa sababu. Lakini unakuta mtoto huyo anayakosubua sana ndio unajikuta unampenda sana, Unakuta Mtoto anakosubua, yule mwingine ambaye hana maneno unajikuta. Lakini yule anakosubua hapo. Ni wame tuku, lakini unajikuta unamombea kwa ile kweli. Mwisho unaozo. Wanasema msidhani kwamba tunatafuta uzuru yani kama tunaji uzuru actually. Kama tunajitoa na kuacha pana lengo bado tuko na nini kwa lengo la kuwajenga, mukamilike, msimbitike, muimarike msitikisike. Amina. Amina. Eh, sema hata sasa yako tunajituhuru kwenu mbele za Mungu twanena katika Kristo na haya yote kwa kwa ajili ya kuwajenga ninyi azi ani ukiangalia vizuri kama anasema hivi sio nyepeshi kidogo kana kwamba tume huduma yetu ya njini maana alikuwa na msaada zingine tito tunaona Anasema sio kwamba yani tume ndivyo kesem friend tumekata tamaa tuaje hapana au haya maneno tunayoyasema kwenu labda tunalaumu. Bakia ya maneno yamekakaka kilaa malawama, kishutuma shutumo. Sio kama tunafanya vile makusudi tu, ni basi bwana. Mtana ina shutuma sema wewe umefanya hivi, umefanya mimi, unafanya mimi. Basi bwana ndoko komiti mwisho, tumalizana. Usinijue nisikujue. Nisi, nisi Anasema hapana. Pamoja na haya maneno, pamoja na huku kuwashutumu, pamoja na huku kuwahimiza na nini? Bado tuko katika jukumu la kuwajenga. Eh msielewe vibaya haya maneno kana kwamba ndio maneno yetu ya kuondokea na kuwapiga mateki hapana hicho nataka wa kwaambia wanto excusing ourselves to you any yani hatuji eh hatutoi uzuru na maneno kwamba ah bana hivi hujasikia mtu anatoa udhuru kwako kiujanja ujanja anafanya hivi wewe nimefanya hiki nimefanya hiki nimejitolea hivi, hivi nimefanya hivi lakini hukuona hija e, wala hujafanya nini basi bwana tuachane. maneno Ukiangalia ongeza kuzali kama ni maneno ya kutengeneza, ya kuliconcile, ya kuelewana ili kusudi we. katika hali ya kawaida kama mtu, sikiliza vizuri kama mtu mna, mna, mna, mna, mna jukumu moja, labda ni wanandoa labda ni mtoto na mzazi wake, labda ni mtumishi na mtumishi mwezake, labda ni wa wa Kristo katika kanisa moja na nini? anapo napokuwa na maneno ninataka umeyakate yale maneno natakiwa umeni na maneno kwa lengo la kujenga sio kushutumu na kutafuta sababu ya malizano ndicho ninachoyaambia leo tunaoambia ni kwa ajili ya kututengeneza tuelewane zaidi na kazi ya Mungu isonge Amen. sio kwa lengo la tunatafuta uduru wa kujiondoa kwamba bana yeye wako ni hiki imefanya hiki yamebasi Tusijuane tena ndicho ninachowambia usielewi vibaya na kuna mtu mwingine usipokuwa makini labda na nachukua muda mrefu kidogo kueleza hapa japo sina muda hawa hatuko tayari kunena maneno ya kujadiliana na kuona pa penye upungufu e, watu wanataka tu kufunika Ya kija maneno inakuwa niko kama ndio mwanzo wa kuachana na kumalizana na kuondokana paa eh kuna wa kimungu wa watu wasio wenye walio pishana Kiswahili walio pishana eh, maneno namna ya kujadiliana wakati mwingine na kushutumiana baada ya kifanya lengo ili kuweza kutengeneza daraja la kuwaleta pamoja sio kwa ajili ya kulivunja daraja na kuwatenganisha niche ninachosema paulo ehhe anasema anahani kwa ajili ya kuwajenga niji. Usara wa 20 asema maana nachelelea nisije nikawakuta si kama vile Nitakavyo nitakavyokuwakuta nikaonekana kwenu si kama vile mtakavyo nisije nikakuta labda fitina na wivu na ghadhabu na ugomvi na masingizio na manongonezo na majivuno na gasia. N e, msari wa 20 nasema lengo la hu alaraka unaotangulia kuja kwenu eh maka huko yumansema nina hii ni mara ya tatu nataka kuja lakini anatanguliza waraka wa kuwatengeneza labda ili kurudi waraka uje usome na sisi tuusome kama hivi tujifunze kwa hiyo haya yanayoongelewa hemaangalia mambo yanayoonelea katikati ya Korinto ni nini ni farakano mafarakano, ugomvi, msingizio, milongono, eh, we, kut, ma, mateto, majivuno, gasia. Hiyo ndio vinavyoishi kwenye makanisa ndio yanaishi katika kwenye, kwenye familia na na na koo, na kaya za watu. Sasa lengu ni utumishi huu Lengu ni kungoa haya mambo. Eh. Kwa hiyo arasema nikiuandikia huu waraka baada kidogo inaonekana sio mwepezi ni, ni mkali kidogo ninataka m, nisije nikawakuta mmeharibika waraka uwatengeneze kabla msomeane mfundishane na ninyi msije mkaniona nimekuja nime nimebadilikia kwa sababu huku nyuma huku mbele baadaye kwenye maneno ya 13 nasema mimi nitakapokuja sasa msitegemee anza msi sitasamehe mtu ni na, <laughs> Paolo na na, mda wote, na kama ni nikumbembezana imetosha Paulo anawaambia tumebembezana muda wote sasa hivi kuchukua hatua kama ni kuangoa na kutoa ndani ya kanisa wakosaji wasioataka kutulia vizuri kwa hiyo anasema ngoja nitangulize haraka Lengo nisikute hizi haya matabia machafu eh wewe kwambie hivi vitu haviko katikati wa Kristo je kuna huko ya kimungu ambayo inapambana navyo na kutuponya. Wewe wame watu kivianganya lakini watu vigumu sana. Lakini wewe niambi hakuna kitu kigumu kuzidi neno la Mungu. Neno la Mungu lina viweza. Eh. Aloo Kristo ana viweza na anaweza kukata. Unajua kuna mtu mwingine ana kukuta labda kwa hasira ni mtu wa labda mtu wa hata hasira. Labda ni mtu wa wa kisasi kisasi kuna mtu mwingine anagwamia nitao mfano wa hasira mimi najua watu sitakataja wala hutawajua anafambele kasema kwa kweli mimi ni na hasira haamini kama anaweza kuzipona yani mimi hasira zangu ninazijua mimi haziponi anakuameshakata tamaa na kuomba tulie katika Kristo katika neno la Mungu soma mwanzo mpaka ufunduo mara mbili mfurulizo mwaka wa kwanza mwaka wa pili alafu mwaka tatu ni niambi ni, ni, ni, ni, ni, ni nionyeshe hasira zako so, zewezaa oda Hazipo azipo. Wanasema hili neno la Mungu leo watangulizia ni kwa ajili kunoa hii mitabia ambaye iliko katikati ya wa wakristo leo hii. Eh. Na ametaja ni Fitina. Vipi vipi fitina katikati. Vipi uivu. Husuda Huyu ana hiki. Baada katika vitu vinavyokula moyo ni husuda. Unaona mwenzangu amepata kitu. Unakuwa unasikia ni yani, kama una kizunguzungu. <laughs> Amina. Yaani wewe unakula mpaka unasikia kizunguzungu unatembea kushoto kulia vulia kushoto. Pera hey, Amina. Oh, uh, alafu kisha pata kile kizunguzungu na faidi kwani? Wala. Eh, hey, hey, ngoja nikwambie. Mungu shago nguo kwamba hatuumizwi na mafanikio ya watu wengine hasa ile ambayo hayawaharibu kwa mfano mafanikio mengine yanaharibu watu mimi nikaona mtu anafanikiwa mbaya anaenda kuharibiwa na chukia sio wa kwa sababu amepata kwa sababu unaona anaenda kuharibika zaidi lakini Mungu anataka kwamba watu wengine wanapopata kitu tusipoumia Mungu anasema yule anastahili na yakupewa Nandiko ndiko pamoja na dini amen. Embo eh. eh, wewe nimalizie hii mistari mstari wa 21 anasema nani nitakapo kuja tena mungu wangu asije kanidhiri kwenu nani nikawasikitikia wengi waliokosa tangu hapo wasiutubie uchafu na uasherati na ufisadi uliofanywa waliofanya malaria ile orodha ya, ya hasira wivu na nini na nini naongeza na mambo mengine machafu uasherati eh ufisadi uchafu nikama jamii ya matendo ya ki e chaftu vwa kwenye biblia haumaanishi uli tulozo yao japo nao ni aina ya afisadi kutumia vibaya mali za umma huo ni afisadi kwa ruga ya, ya, ya kisasa ikiswieta ya, ya sasa lakini biblia ina maanisha watu wenye matendo machafu machafu ya sirini eh hasa yanayohusu mahusiano ya kimwili eh wanasema mimi ninatangulia kuandika huu haraka uwatengeneze ili uzuri nisije nikafika na walilia na nalia na Sio kuwalilia kwa maana na nawalilia wao hapana ninawaombelezea watoto wangu katika Kristo wa Korinto ni hangaikia hivi unajua mzazi akiona mtoto aliyemhangaikia raha naishi anamaliza maisha akiwa akiwa kibaka anachoma moto anaumia maumivu kiasi kia gani sana kwa eh. Paulo kiroho akiona wa Korinto wanavyoendelea rani kama mtoto uliyemzaa uliyokuwa na mapendo ukashutukiya tayari anakufa kama kibaka ameshoma moto na mafuta na matai nasema nina, ninaogopa nisije nikakuta kwenu nikafika pale nikakuta yaani nimekua watu walioharibika kiroho Mungu wangu ata akanidharibi akanidhiri yani nikajikuta nime nime nimeumia nina, ninalia machozi badalae unakutana mtoto wako badala ya kufurahia naye una unamuona una badala ya kufurahi umemuona mama imeenda vizuri unamlilia unaaibika unaumia unasikitika. Imemaliza wabariki sana ya bebe haya. Watie nguvu Mungu atutie nguvu wote kwa neema zako Kristo tunakushukuru yote haya bwana tupendekupokea yote. Amen.